أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا وقولوا حطة نغفر لكم حطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون مقصد د صورت بقره بیان ترورو مسلو ده اوله مسله اثبات توحید دریا مسله اثبات د رسالت دریا مسله jihad په سبيل الله او ترورو مسله انفاق په سبيل الله سورۃ په چلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه ده په دې سل آیاتونو کې اوله مسله اثبات د توحید بیانیږي دویم برخه یو صور یونوالا یو صور شپگا بیا پوریدا پده اکی دویم مسلح اثبات در رسالت بیانیگی در برخه یو صور وواوینا دوست و دریپاندوس پوریدا پده اکی جهاد فی او دوست 500 تلور پاندوس نتر اخیر پوری پده اکی انفاق فی سبیلالا مسلح بیانیگی بید اولا ایسا چستل ایتونه دا دا پدر ایو بابونو که تقسیم دا اول باب شل ایتونه ده پدې شلو آیاتونو کې بیان دریو ډلو هاغه درې ډلې چې په سوره فاتحه کې مختصر بیان شوی وي بی اولو پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو بیانو دوه آیاتونو کې د منکرینو بیانو نه آیاتونو کې د منافقانو بیانو د دوی حکم دنیا او حکم د آخرت ورس بیان شو د هرچا او څلورو آیاتونو کې دوه مثالونه د او د اوبو بیان شوو یہ آیت نمبر 209 نه والا نه درشم کور دویم باب او دویم باب کې عام خطاب ټول انسانانو ته چې یو یوه ناس و عبادت ربکم بل رب په عبادت کې یو منې په دې معنی پینځه دلایل بیان شو د دلایل او ثمره بیان شو او آیت نمبر 209 کې څلور خبرې بیان شوې اثبات در رسالت صداقت د قرآن دلیل وحی او مطالبه د دلیل آیت نمبر 26 کی تخویف او منکرین ته دداوی دجوشتم کی بشاره ته کامل منون کو ته دداوی آیت نمبر 27 کی دفوا د اعتراض جواب او د اعتراض آیت نمبر 28 نن ضرور نه متن شو یو چې نشته مشتکړې نو کیف تک پرو نبی الله دیم د زمر کټولې منافی مستاز دپاره پیدا کړې دي نو کیف تک پرو نبی تاسو بابا موعز کو نو کیف تک پرو سرورم تاسو بابا نه لغزه شو هغه مرته ما کړو په کیفیته قرونه بالله آیتمات تدرش کې ترغیب قران ته نه تدرش کې تخویق کرده ده قران ته آیت نمبر 40 ښه شپګنوي پوری دا دریم باب شروع شولې په دې دریم باب کې خاص خطاب دی بنی اسرائیل ته په دې باندې که دا نور خلکې دغه او بده رب کوم مثلا نه تاسو خو یې مني تاسو خو د دې مسالې نه انکار مکوئ ځکه تاسو کتابونه راغلي پیغمبران راغلي تاسو په خلک دا سود دی مساله نه انکار م کوي اول رکو به طور تمهید و شپګه یتون تعلق نشپګه د يهودو بیان شوی کداصل کې د د حق تر عمل د او درې خصیتونه مؤمنانو بیان شو چې حقانیت اصول و صبر سولت او ایمان نمبر آيات نمبر او چل تر آیت نمبر 2 پیت پوری دا دویم باب شروع شو د اول خطاب شروع شو د شپق خطاباتی ټول پر دریم باب کې اول خطاب شروع دي آیت نمبر 20 حل وخنا د شپیت پوری په اول خطاب کې اتنې ومتونه بیانېږي او دوا نعمتونه بیانېږي اول نعمت بیان شو آیت نمبر 9 حل وخ کې نجات مین فرعون دویم نعمت آیت نمبر 25 کې نجات مین الغرق او درهم نعمت آیت نمبر دری پنزوز کی اعتاو الكتاب سلورم نمبر آیت نمبر سلور پنزوز کی عفعان القتل پینزم نمبر آیت نمبر شپاک کی پینزم پنزو شپاک منزوز کی, کی. حیات او آیت نمبر و پنزوز کی دو نمتونا شپاگم اووم شپاگم تزدیل الغمام اووم انزال المنا والسلوا نانی سبق کې اول نکمت بیانی گیوست موږ ویلو چې په دې کې دوه نعمتونه بیانېږي اته نعمتونه بیانېږي او دوا نیکمتونه بیانېږي نو اته نعمتونو کې وې نعمتونه بیان شوې دي او اتم نعمت پاتې رې او دوا نیکمتونه بیانېږي چې هغه دا وو نیکمتونو نه د ماج کومایتون تلاوتو په دې دوه کې دغه دغه اول نعمت بیانېږي دا اول عذاب اشاره دي تکای چاله وی کومه نعمتون سره سره ز عذابونم کومه یتوک من شکر کوي د نعمتونو ازابون مر کومه ان دا زم قانون نه د اجازه ته نعمتونه به خلکو کوم خلکو ته انامات ورکوم او بیا دغه د اناماتو نه د نشکرې سزا نه ورکوم دا موږ او تاسو د دې کې دا الله سبق را کوي چې ګوره زما ما د نعمتونو د ناشکرې په بدل کې عذابونم خامخاوي که زه مهربان ما نو قهار ميمان غزا نعمت ورکومه غذاب ورکومه نو اول نعمت نعمت نزول العذاب من السماء عذاب را لګل د اسمان نه ولې را لګل د عذاب نو په دینه آیت کې د دې تفصیل او وضاحت دین وایس کل ندخلو او یاد کړه چې وی مونګه ادخلو دنا شیننا وزي هذه القضيه دیکرتا فقولو نخری من هدا دیکلینا حیث شیئتم کم زین چخو خو وستاسو دیکلینا کم زین چخو خو وستاسو رغدن بی پدې ځکه کې وایڅ کول نو دخلو او ننوزې دې کلې ته حاضر کړ او ال... ننوزې هادي کلې ته دې کلې نه مراد کړینه دلته بیت المقدس دې دلته بیت د کړینه مراد بیت المقدس دې اثر کې د واقع د سیوه د وصول اسلام په زمانه کې چې کله د فرعون نه د بني زئید خلاص شو او دریاب دریا په وختل نو فرغدشتہ کې پراته او پراته نیماتو نورمنه لا کړیو دوریه جو او دا تیار خوراک نورمو په دې کې وته الله وکمرول چې تاسو د موسی اسلام په خلباندی چې تاسو حمله وکئ په کوم ځای حمله وکئ په بیت المقدس باندې ځکه بیت المقدس کې هغه ټیم کې یو کوم پروتو غالباً کرامتیان ورته وي کده چې څو نو مخ ا هغه استو اغه خلک د هغه قوم کې پراته و چې زور ور خلک وو او ډېر منظم خلک وو نوموږ اسلام مرته وی چې ورته الله کوم کړه چې په دې کلی ورننه وځي کامیابی ستاسو ده تاسو صرف همت وکيو ورشه ور باندې اغه ټیم کې اغه خلکو انکار وکړه ګوره د یوسف سفر السلام زمانه نه د یوسف علی زمانه کې د بنی اسرائیل چې بن و بنی اسرائیل خنوا و دسه خپلونه و دو دول زامنو د یعقوب علی السلام یوسف مصر کې بادشاہ شو یوسف علی السلام او د غنور زامن د یولس چې دا یاکوب علی السلام سره فو ام دغه شامل علاقې فلسطین د علاقې پراته و ځکه چې یوسف علی السلام بادشاہ شو نو یوسف علی السلام سره د خپل پلان او د ورونو ټول خلق راوسته مصر لا دغه بادشاہ یو والته ټول خلک راوسته دا دولس وړه د ایولس وړه را وسته فلارم را وسته موریم را وسته ولا موریم ډووله بل مور هغه ام را وسته نور خپل خپلوان به ام را وستی دلته آباد شو دا د بنې سرو نسل چې او دا په ديفه فل... په دیمصر کې بیا آباد شوه ونه لیکن کلچ دی په اسرائیل بیا دا کتاب پرخه دی او د پیغمبر سنت پرخه دی دغه زمانه نوبیا هغه اغه نووباتې لاړه موثار او یوسف علی السلام ته هغه خلک بیا بادشاہی من راغله فرعونین کوم مرتبي اغه خلک بادشاہی من راغله واغو پرډه کی دای واغو زکه د یوسف علی السلام بادشاہ زمانه کې کوم فرعون او مسلمان شوی دی یوسف علی السلام زمانه او هغه خپل تخت چې هغه دغه نه پاتې یوسف علی السلام ته هغه خسره او موحد او مسلمان شو بیا د بنساید چې کوم د تخت لاړو و هغه مخاله نور بني اسرائيل پړه کې خو هغه غو د فرونيانو چې تطول دوی تلاړو بیا بیا چیکلا دوی خلاب شروع کو بني اسرائيل د الله کتاب او ناشکری وکړه الله ورمنه مغه کفتیان چې هغه بعد شېته نه لاړه یوسف علی السلام تمه کفتیان ځکه وو کومور کې خو مشغوله و بیا د بادشاہي په شریکه په بادشاہي نو هغه تعالی واه په لاس ورغلو د بني ټول خپل غلامان کړ د یو کیسن په دې باندې سایلونه نه الله عذاب کو دا مو زه حدا سلاښه څه په باندې سایلونه نه الله دا دا په پینا مګزه ان دې باندې سایلونه نه الله عذاب راوستو غلامان کوم د ان د غلامیو کیسن عذاب په دې باندې سایلونه ولی چې دوی غاده نعمتونو ناشکری کړې وا او بیم خلاف شروع کوم اورته کیدا ንبدیځي کې خبر مې دا کولا چې موسی عليه السلام په زمانہ کې دغه بیت المقدس چې او چا یعقوب عليه السلام ته <تصفيق> راغله او میسر ته موسی عليه السلام ورته وی چې الله ورته وی چې د بیت المقدس تاسو د پلرنې زیاده تاسو د پلرنې کوونکو زم د غدن له حاضر دغه ځینو باندې حمله وکړي او کامیاببي تاله در کومه او شر په کې داره چې تاسولو او کممیاب ویر کوي دا ک سازهکهکړه چې د رق د ب تونول م نه دا را ووتي او می سر ته او بیر اللا چې م سرته لالار شي مثال اسلام زمانه کې د خلکو جهادو نکو مثال اسلام ته چې مخجهات نه کوو د خو زوره ور د د معده وورې اناندغه واقع ه معده کې بیایان شوي ده نمبر شلو ګورې مو شل په دغه تونوې د اوواقع ده د جهاد او پگم اسی پارا صورت مایده آیت نمبر شل وو ما رکو ده وو می رکو نداغ شروع کی ویس قال موسی لکومه او یاد کا کرا چویلی موسی علیہ السلام لکومه ایخ پل کون تا یا قومی سکرو نعمت اللہ علیکم او قوم زمان یاد که نعمتون د الله علیکم چکر دي بتاسو بانده ایس جا علا فیکم انبیاء اغا نعمتون دادی لی چې وګر زول په تاسو کې پ امبیا پ غمران ینی په تاسو کې پی غمران راوللیګل ډره دام یون مر دی وجه عکوم ملوکهه اوګرزولې تاسو باشاان باچان ته مطلبه وخت سره تاالله بعد صب در که د می سره باته میلا شوه و آته کوم مععلم یوتې هدم منعالم می نه او در که تا هغه هاغ مقام هغه درجه لم یوتی اداد نه چې نه ورړی شوي چا ته منل عالمین د مخلووقاتو نه دغه زمانې مخلواتو کې دوه در جا ل چاته نو ورکي لکهدي بنی سلو چې ورکل شوی وه یا کوتخورول ارده او دا, دا جیادو کمم دی او یو تهې متونونه یاد پرګړهله د مې متونونه کړي د هذا د الله د هوک منل په تاسو مع راضم دي نو الله یو کم کړی ده دا دی چې یاقومتخورلو او کوزما دن نه شو د ځمکې ته المقد دتل لتی پاکتا پاک از مکہ الی بیت المقدس الاتی ها پاک از مکہ كتب الله لكم چې مکرر کړی د الله تاسو لپاره عین الله ما کوه دا کړی دا ازمکه تاسو دا بره بس تاسو وی او حمله وکوي jihad وکوي ولا تر تر تدوا علی ادبارکما اموا پسګی په خلو شاګانو مانی فتنقلبو خاصرین وک جهاد مو نقلو فتنقلبو خاصرین وبکزه کې تاسو تاوانيان مقالو ویل د خلکو یا مو د جihad مو وقالوا يا موسى او موسى ان فيها قوما جبارين یقینا په دې کې دا یو قوم ډیر زورا ور د خو د مالک مالکونو دغه قوم مالک په کې آباد و او ډیر زورا ور خلق او ډیر وحشتناکونه خلق او انا لن ندخلها او یقینا مونږ هرګې نه د نکی بودی کلیتا حتا تر دې پوره يخرجوا منها کره اوزی د اخرګه دې کیا کچې د خلکو لپاره د پي خپ وسړې ته پرې خونمغو وير شو کې جهاد میاد خونم شو کوله د خود خوشي ده د خلکو سره جنگي دلم منظم مونږ پدشته کې پراته مو څه چيني او اوسو کوم منظم سونو کال کې د پرادرې منظم لخرې ور سره دادي وغوږي مو سره چشيني مو سره مونږ پدشته کې بغړي باندې خلکو الې الودعاب نخلا شي وي به موږ به بلا عذاب ويرولي جهاد کې پته تیار کړته ملاو شنو نوخدا ګنې ورڅونه په اینه خروج د منافقانو چې بده شي جهاد د خودکشي وي د خودکشي وي اوهو د سبڅنګ جنگي روس سبڅنګ جنگي امریکای سبڅنګ جنگي داغو زورور خلق دي ټیکنالوژي دا ورسره په اینه خروج پس کتر دوی و تل مین ه د کلی نه او فإنا داخلون لیکن موږ به داخریدون کیو اګه په خپل لاړه چیرته دا ځه پري خو مونږ به ورڅخه پاره مانو چې کیبونو په چوخه وباندې باچاې باندې دې کلی وقالو سړو من الزینا دا کسانو دا دوه څړي چوکو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام خان یخافونا انعام کسی دې کې او به دې ان شاء الله بیانو یخافونا شیری دل دالانه بیردل دالانه موسی علیہ السلام او هارون احسان کړو الله پر دې دعاړو باندې نو وی ویلی د خپل قوم والا ته چې یو خولو والے همل با دنا په دوی باندې او پوله باندي یو پوله بارډر اونته و دا او تعالی خدر چ په دغه صاحبانو باندې حمله وکي او فایزه دخلتمو پس کله چې تاسو دنا شوی دی په لیتا فين نکم غالیبون پس کې تاسو به وی غالیبو الله مونږه کامیابی کړی وعن الله نو په الله باندې نظام وسپارې یریګې ما ثېدا اسباب نشته یا خو هغه د وسه مطابق اسباب برابر کو انو په الله باندې توکل کو ورزو به هر کوم تو مؤمن کچره تاسو توکل ویم دیله د خپل وسه مطابق اسباب برابر کی او بیا نتیجه په الله باندې پریږې توکل دې دي دله نه وی ته خام خا هغه رقم اسباب برابر کی کومه رقم اسباب مثال خبر مخالب سره دی لکه وړه خلک ویني چې کنه موږ هم جادوونه پیدا کړو او پیدا کړل د اقتصاد په څو دو جادوونه خو بیا وچله جنګي وو خلکو سره نه دا توکل نه ده توکل د دې تاسو د وسه مطابق اسبابي ته موږ جنگونه چې مسالمتویری شي ټولو سره د وسه مطابق اسباب وغځي بدر کې دوا اسنو او وی نور له دنګي له وړې ور سره وي ان دې اسبابو ان دې وس کې وو د برابر کړیو جنگل او تدیو خو شندارنګ هر جنگي نور جنګولو کمدار حالاتو م کالوویل د خلکو یا او موسا ان نه ل ننت هرگز یې نن هر کز ندن نه کې پهمونږه د ته او بدن چر والله کم نره بااسې ووي د کوي ته نهونه ما دا موفیه تر سووپور چي دا خلککو دی کوی کې فذهب دلاړشه انته ته رب کاستااربه لاړ استار چې تادونه واده کوي چې کامیاببي در کومه خو تا ار لاړ شو اوجنګې کوي فقاېله نوجنګې کوي دواړه جنګو کوئ دواړه یا رب نهمراد مشر ووررن دی جنګ نهمراد مشر ووررن دی چې لا ته رب و کو مشر یا خو هم اصلان ته خبره کی د والله ولم فقاات ان نهها هونا قادونه یا کیننن مونږ دلته ناشتيو مونږ ناشته تاسو به ځنګوکای مونږ ته بغا وګی چې راځي تیار خورا د تیار خورا وخه د بن اسرائیل لم پختانونه کوم د خپل شتا قال ویل الله ربي ورب زمان اني لا امرکو جهاد نکو او چې څوک جهادو کې پیداغو پاتخل منذوبیا په تاریخ کې وستا قال ویل الله ربي ورب زمان ان یکنن زه لا امرکو واغدار نه ایمیل نه خپل ځانې موسا علیہ السلام ډیر ډ ور د دې په خبره مانی ته استاد ځکه تلويخ کله پر مقابله او دا تلويخ تم مخه لري کول و چې دا دوسرې ځاښته موسا علیہ السلام کله وت یو کم وی د الله دوینه مانی کله وت بلو کم دوی دوینه آخر اخر کج دا jihad به حساب مانی دا خبره او توک توستا عبدلارجی مونږ ونزو په قانون نه قرآن کړی چې لارد شو شو بس موسا علیہ السلام صبر حوصله ختم شو عصبر او حوصله اواز ټول خراب دي د موسی عليه السلام او صلی شوه شیوا تمام اشوا اوس الله له سوال کوي قال ویلي موسی عليه السلام ربي وروازما انني یک انز لملکو واغدار نه میل لنف سیمه د خپل زانمه واخی د خپل روریمه یا الله ما ته خدما د urur او د خپل زان واکشته د اختیار نو ففرک بیننا و بیلتون رای په من زمون او بینلقوممل فسی کې نه او په من دقوم د فاسکانو دا فاسکان فاسک چې د الله و کمماتئ یا په من ک نور بیلتون را وی زهوخ نور ددي خلکو سره بس صبر می تمام ده نو الله ورته ووي قاله وي وتالله پهین نه په سیقین دا کلېوهر رامهتون عليهلی مه حرام د په دوی باندې داکر یا په دویمانې حرام شو امین سیب با خود جوائن نا دیا او میسیج کئی چھین قالو الی اللہ فا انہا پسکنن داکلے محرمتن حرام دیالے پدوی باندے اربعین سنتن سلویق کالا یتیہون فیلار دے حیران و پریشان بگرزی پز مکہ کی دا آزدہ بل عذاب تو چ دوی jihad و نکړو دوی jihad و نکړو تلويق قال الله قرباني د غکل بند کړو دو. تور داواز له یکته تلويق yeah. قالا د غزاب قرباني بندو قرباني بندو قالويل الله فإنه ها فسیکنن دکل محرمه و حرام ده آیت نمبر 63 دختر د مائده شلم نو د آیت مونږ شروع کړي قالويل الله فإنه محرمه و فسیکنن دکل محرمه و حرام ده علیهم په دوی باندې 40 سنه تن تلویخ قالا د یو کسه مل سزا ورکړي تلویخ قالا به خلک هم دي دشته کې بغرزی در په در بغرزی خور زار بغرزی یتی ہونا فی الارض هیرانو پریشان ابي پزمک کي فلا تا اس علل قوم فاسكين ومغم جنکي کا په قوم فاسکان وماندي تخبکي گما پمر کال ماني يو کال ماني موسى عليه السلام وفات شو او بل کال ماني هارون عليه السلام شو بس د چکل هارون عليه السلام او موسى عليه السلام وفات شو داغينه بعد د شمائل عليه السلام پیغمبر دي تقریبا سلويخت غلابات خلا ورته ويچ سلويخت کال واخره کوم دي دښته ما خو دوی لا خر الاکور کولا کایمو بهر کوله و دي خل کوچ دونه دا غیرت او کله اور من تبلیغ قاله باندې دوی مکه دشتو کې خدي او بدشتو کې به خیمو کې او په بد هر منوسیږي پر کمپ کې بسندو نه بدحال خدي لوي وتلوېخ قاله باد السلام په زمانه کې حضرت تالوت په مشري باندې حضرت تالوت یو نه 350 په 250 په کار کې ان شاء الله د دوی وسي پاره په اخيري اياتونه کې په دغه غواکرا شي دغه په مشري باندې چای کې داوود علی اparagraph نو بیا دوی jihad لپاره تیار شوه دي جنگ لپاره تیار دي او بیا اغه بیت المقدس باندې حمله کړی دا او بیا کامیابی حاصل کړی دا جالوتنا جالوت هغه ټیم کې د مخالف وډلې مشر نو ويسکل دلتا دلتا ودا دلتا دی ويسکل ندخولو هذي القريه ته کې هغه څلوي خلاباد چې کوم جنگ دې هغه اشاره کوي ويسکل ندخولو او یاد کا کړی چې موږ وډخولو دنه شي هذي القريه ته دیکلی ته دې بیت د بیت مل مګ دستا وکول نوخره مین ها دې کلی نه هیڅ شی ته چت نه چخو خو وستا سو رغه دن بي سياره خو لیکن آداب متخي نن نو ځي خودي پاکي خوري ته اوس آداب شته دغه آداب مراته وې در شي آدابي کنه د قران خپل آدابي مونږ اول کې ویو ځکه چې آ... بي ادب انسان د الله درهم محرومي خه د الله د فضل له محرومي نقصان دي شي په دې من ډیر کوشش کوم چې د قران آداب مراعت شي قران د آداب لهاد شي هغه داب ویلی دي د قران په شروع کې نو دلته مرطاله اوس آداب خي دروازه باندې ټلکم خو ځکه کینه وسته نو آداب وتخی چې وادخل الباب بي او دنه شي باب المسجد دی ښا باب نمره دروازه نه باب المسجد باب نمره وادخل الباب المسجد نه نوځې په دروازه جمعه ځکه د غړ جمعه د بیت المقدس نه نوځې په دروازه جمعه سجدان او سجدا دلته په لوړی معنی ده تابعداري سجدا سل کې ویل کیږي تابعداري تا تئ نهایت انتهایی عاجزی او انتهایی تابع داریت بندگی تخیو. تخیو. تا غلامی تا د الله خام دې سجده ویل کیږي اصل چې باغی او استلا کی سجده ویل چې انسان الله ل خپل سر ټټ کی را کوم چې مونږ کې کوم سجده کوو باغی کی نه خدای چې هغه الله ته انتهایی عاجزی کوو انتهایی خپل غلامی او خپل بندګی او ته خې الله ته خې زکوتا سجده دلته سجده دن مراد تابعداري ده په دغوی د غوي مان ماندي نو يدخل الباب او د نشي په دروازه د جمعات باندې سجدن په تابعداري سره او وقولو او تابعداري چی شي راغه دادا اهه خدابداري او قول حتهن دا یو ادب ورته او حضراتي جمعات ادب ب کوي او دوی متدا و خدل چې وقول او واجب حتهن كلمه مغفرت حتهن كلمه تهت بهل به ذنوب هته معنا کوي مفسرین وهته كلمه هغه كلمه تهوت به ذنوب چې په دې سره ګناونه رجل کی جوار دا رنگ لا دا هته د دې كلمه چې په دې الله دا دې كلمه چې په لا الله دا دې كلمه چې په سبحان الله والحمد لله یا سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم ذکر می دی بز زمن په دین کې چاغه د کلمې چاغه سر غونون رجلكي پاکيږي ذکر اسکار دی نورم په ذکر اسکار به خخه کلمې شته دا نه دی په بنسای ته الله د کلمی ورکړې وي او کتابونو کې یا د پیغمبر په خلابه باندې چاغه آ... کلمو سره د انسان غونون رجلكي ذکر اسکاری والله ورته جمعات لاړ شي جمعات آداب او لحاظ وکوي یو او دیندا چې جماعت کې به تاسو ته وایي وقولو او وایي به تاسو حیتتن کلمه د مغفرت جماعت کې به تاسو ذکر اسکار کوی د مغفرت کلمې به وایي چې کړه تاسو دا آداب پځې کړو نغفر لكم خطاياکم بخنه به کوم غ تاسو د ګناونو د آداب له هازه مو او کذا آداب له هازه مو بیا مخ کې ګور آداب نه لري کړي نو مخ کې به چې په دې باندې عذاب راغلي و سنزيد المحسنين او زر دې چې زیات به نیکانه تا اجر بدلا پدیځه کی ګورا زمون پر دین کې ما دلته دوه خبرې وکړې یو یو جمعات آداب ورته وخدل او دویم د کلمي ورته وخدل د بخنې د پاره د ذکر اسکارو د پاره دوی ځکه موږ دوه بحث کوو یو د جمعات پاداب پا باندې او یو د ذکر اسکار باندې زمون پر دین کې اوس پدی د دې دی پدین کې وکی دې جی آداب بو وغو معلوم ندی سره کوم آداب وو پهمونږ د دی زیمن کې د خپلر ک چې کوم د جممات اداب دي هغه بهمونږ بیان کو جمعات چې د د هغې اداب دا دي چې هر کاره چې سړی جممات تهځ نو باید او خپله خی په د جمعات ته نه نه باسي خپله خه جممات ته نه نه باسي او جممات ته نوتو سره دوه ووي چې الله هم مفتحللی اداب به رحمت کا الله خلاصې کې دماهپه دروازی د رحمت ته پوښې دا دا دا کلمه باید ووي او, او جمعه تنوږي دایو دا ادب بلکې جمعه تسړین نه وږي نو جمعه کې موزله ټایم وې پینځمنټا لاس منټار څو ټایم چوي نو کچیر ته ته ممنو وخت نه وي لکه مصارفه سبې ټایم کېغه د سنتو نه بغیر نفل کیږي هغه سنت بکې او ډایرک بور پرسه فرض جمع وکې نو کچیر دغه سه ټایم نه وي نو, نو تر درکا ته نفل وکه یا تلاوت قران کریم وکه یو بل په جمعات کې په تیز आवाज نه وباسي تردی پوری سلام په تیز आवाज نه وې تردی پوری تجیک راسکار په تیز आवाज نه کوي در جمعات آداب دي تردی پوری چې هغه تلاوت چې توکه عرب په تیزه کې جمعات د عبادت ځای دی هر انسان راضي چې عبادت وکړي او عبادت هغه ټانک خون کوي چې ټول په سکون کې او په سکون کې دي د جمعات کې کې کوشش په آداب نه د خلکو عبت کې پیدا کې خا... رو به پیدا کی نو چې کاره لاړ شي ته نو کوثال خبره خلک را ناستستې جمعما ته راغديدي او هغوی نه مو کوې نه اطلاوت کو نهغلی ناست اوواه سړی و چې سلام وواړله دا ویل شي اوواه او که د ته ور چې سړ یو سړه ل مو کوي د یو سړ اطلاات کوي نو باید سلام وواه چې باید را شي او غلی ک نه دا دا خبره یاد کوون کې چېمون کې چول ندی پکار کوم ځکه چې قران بیانی ته سلام اچول دي په کار ځکه ګورم د سلام جواب ورکول دا واجب دي سلام چول سنت دي لیکن سلام جواب ورکول چې د چا سره سلام واچو نو بیا جواب ورکول واجب دی بخا ماخه جواب ورکې وعليكم السلام خامخو ورته وي مساغت هغه مونږ کوي ذکر اس ذکر اس کار بکي یا تلاوت کوي او تلاشه هغه رومانه واچې سلام نو دا خامخه داغه عبادت او داغه ایګه بروکاوټ راشي په دې وجه ما جمعات کې کچه په ټول روزګاری زه awar غن سلام واچم او روزګار نه سلام ماچ غل کېنه بیا بار سلامونه ټول مش مش کوي بل سلام جمعات بار چوتې خو شیدایو بل ګورا جمعات چې دې په دې کې حدیث کراځي چې قیامت نه خدارا چې قیامت نه خدارا جمعاتونو کې اوازونه اوچت شي جمعتونو کې باوازونه اوچت شي نو اول خو مونږه تر دې پوري ګوره جماعت آداب دی چې دا آزان اذان نه ده دا اذان او جماعت نه بهر کې دا جماعت کین نه صحیح نه ده آداب خلاف دي اوس ګناهونه ګناه واځه سي دا تزمون به جماعتونو کې کیږي سپیکر نه لګیدلی دي دلته کوي لکهن په خوا به جماعت نه بهر اذان کوي دا اعلان وکړم ته خلک ملترابلی جماعت بهر کیږي دی پوری د جماعت کې خبره او د چپتیا او د خاموشي دومره اہتمام شو پکار ده زمونږ فیک کتابونه لري کلیخه ټول خبرې نو او بل حدیث کې راځي چې د قیامت اخرین خیداری جماعتونو کې باوازونه اوچت شي جماعتونه وي ګوره مونږ پتیز وشه په تیز الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر الله اکبر چې بشورو ده پوښې مونږ چې د وکوب په ورکه خپل الحمدلله الحمدلله سبحان الله سبحان الله ذکر کوه لګیا اوسه پوښې ذکر بل جهر نشته د ذکر بل جهر وی په تی زمانه ذکر پوښ ذکر قران وی اوذکر ربک تزرعا وخفیا زه عارف یا د وک رب عادی زی او ورورو په چغه چغه نه قران وی وذکر ربک اتزرعا خپل رب عادی ونه ذکر کوه اواره اواره او په اجزه سره <تصفح> د جې ته چڅغه شروع کړه غیزه ذکر به خواندی چې د بل مونږ خرابې د بل ته الته باز خلک راغلی یو بنا وخت راغلی رکعات دوه رکعات به پاتی نغومز به خراب کی او ما خپل کیږي د ځکه جمعه ته کیسه مثال خبر لاړ شم او د سس کغه وشي ځ مونږ کیږي ډایرک خرابېګم چې کوم ذکر روانو مو سره کم حساب باز خلک وېدسي نو اکثر خلک د سي ویجا خرابېګي مونږ کې هغه شیطانې ورکی پاور باندې خپل ذکر اسکار کاو پاور باندې به د ښکښه کڅوناتم کې خو د سنت طریقه دار چې پیغمبر اسلام بکسره سنت کړت اورل کور کې به کول اکثر اباځ خلکو وین سنت چې دی ودان ادینم د فرض درجه مې ورکو او بم چې دې د مډیر بنه چې فرست جوړ شونوی نه سنت بکې اباځ خلک عربان لګورون عربان سید ناغټیو کار کوي ته بم کې ور سنت بیخي نه کوي دې کې دوه دي یو کو عرب اکثر په کور کې سنت کوي او پیغمبر اسلام سنت چې کوم دی هغه ادا کوي زمو پښتنه وګوري وې دا غو سونه د نکړ کورته لاړو دا که زمو پښتنه خو پوي ذهن نه چې پلمونز باید په جمعات کې وکي حالکه پیغمبر وې چې خپل کورونه اډيري موږ وروې کورونه کې موږ څو رکعات موږونز موږ کوو په دې وجوه باندې اسلام چې د سنت به کور ته وډل تلبي کوي موږ خلک ته وګورو ربان سنت نه کوي اوږي جمعات نن موږ اکثر وې چې يا خداه کوټ کې کوي اکثر ربان کوي یونی بچي طيبه با سست وې ا ګنانګار به بدکار به یغه بنکې عرب چینه کینو ته مطلب مونږ به هم نکړو عرب دین نکې دا یو بل داړتې د دا عربو ځان له مذهب ده ځان مسلک ده هغه یو ځان له ایمان پیروکار دی امام محمد ابن حنبل او مونږ ځان دې ایمان پیروکار یو مونږ ځان ایمان په امام په, په مسلک روان یو مونږ احناف یو خوښه یو پدېز کې خلکو ذہنونه دومره غشيوي دي قباج خلکو وی ویرا یابز یو ویډیو چاره لګړې و تاره لګړې ما بخښه وځيره یو کس ورته وی زمو مسلماني غوا نو څوک هم کوم مسلمان شې یو دیوبنده وتوي د دیوبندي مسلمان ش بريلې وتي ته بريلې مسلمان ش احناف وتوي ته حنفي مسلمان ش شافعي ته شافعي مسلمان ش شا. غوړ یاد ساتای د تلور دا کی دین دي خان امام شافعي امام احمد ابن حنبل امام مالک دا, دی دا, دی دا, دی دا کی دین دي د خلکو عقیده کې اتفاق ده کومه د قرآن کې بیان شوی ده پوښه فرقہ هغه تویلکی چې عقیده کې اختلاف راشي او مذهب هغه تویلکی چې په احکامو کې اختلاف کې نه عقیده خو چې کوم قران او سنت ده امام ابو حنیفه اما عقیده چې کوم قران او سنت کې بیان اما عقیده چې کوم امام شافعی وا بلکې د امام شافی چې د امام ابو د شاګرد شاګرد دی پوښه امام مالک او امام ابو حنیفه دي یی د یو دي بل دي او امام شافعی او امام احمد بن در کشران اماماندی نو بعد خلکو و دمو زبونه دی دا ځان ندی دا ضرور چی دا مدید ویل کی فقہ قانون دا کیدی ندی چلور چالو باقی دا برری تو عقیده ده دیوبندی تو عقیده دا وړه کوتا کومه عقیده اکثر د عملانو په څنغه وکي وتا څا کیدرا و زمانه دیوبند کیدرا نمو دیوبند کوم جنا کیدرا غله دا چې قرآن او سنت کیدا دیوبند دیوبند اکیدیمه کیدینشت آکی دی دایو مدرسه دا یو, یو جامعہ دا نن 200 کال مخ جوڑ شوو او خلق تنه چې کوم خلق دغه نه فارغه شو یا غیته ودی کیدو بندې دا نه چې اغیز کومه کیدو جوڑ شوو داغه با هغه بو اکیده وی نو هغه خرابې چې مطلب ته با اکید منې کیدیشی دا رنګ بریلې وې موږ زموږه کیدو بریلیان و دا بریلې مثلا کې وزه د پین هندستان کې التا احمد رضا دوی مشر دغه یو جامعہ جوڑ کړه دغه او دا کیدې روه دا فرقې دي چې دا کې دي اختلاف راشي نو دا فرقې په احناف کې مشته شفاعه آ... شافیانو کې مشته همبلانو احم... کې مشته مالوکیانو کې مشته دا فرقې کو دا به راز نه ته احنافي دا یو بنديان نه ته احنافي پوښه کې نه کېږي اکثره خلکو چې هغه دی خراب دي او چې دا صحیح دي چې قرآن چې منل دغه کې دي صحیح دي خلاف کړ دغه کې نه ګړي وړي دي پوښه نو دا څلور مزابو نه دغه فرقو دا فکر کین دي دا پاکدک متفق دي ښا دا لا نه احکامو کې متفق نه دي او دا غي وجدا چې احکامو کې احاديث پر موږ کې متفق نه دي یو حدیث کې راځي چې رپل دین شته بل حدیث کې راځي چې رپل دین نشته د مسلم شریف حدیثه په شو یا نور او دا میا ساتي چې حدیث صرف اغه صحیح حدیث نه وي چې بخاری شریف کې دا به صحیح صرف صحیح حدیث بخاری شریف د حدیث معتبر کتاب لیکن دی لکهن ټول احاديث د بخاری شریف ټول نه دي یا د مسلم ته له حدیثه دا ټول نه دي صحیح احادیس په لاند نور کتابون کې مبین شوی دي خو دا کتابون د سړي دا هغه اخیری حد کړي دوی په حد کې د هغه حدیثونه چې راځم کړی دي چې انتہائی زیات اهتمام وکړي ده کوشش وکړي چې موږ صحیح حدیث راځم کوو او موږ په صحیح او د غلط حدیثه ځان اصول دي هغه اصول لاندې حدیث ګوره کآغه اصول په حدیث کې نه وي او کآغه د بوخاري حدیثونه داغه اصول د مسلم پادیس کې نوي اغادیس به صحیح نوي داغه اصول د مثال خبره د تبراني په حدیث کې نوي داغه حدیث به صحیح نوي نو د صحیح احادیس د غلط حدیث او د ضعیف احادیس او د ټولو احادیسونو چې کوم مقصد د ټولو ځان ځان تعریفونه دي او دغه تعریفونه لانی په ټولو احادیس په غور دي ته ویل کیږي اصول حدیث دغه خبره مخبرنه دا کوجه د ضرور مزبونه چي دي دا نه دي بلکدا احکام دي او احکام او کځه دا تلور ورخلمن کی اختلاف لري زکه چلته په حدیثو کې او ظاهبو په امرونو اختلافو یو صحابي نبیستر پر فريدانو باندې نو بل صحابي په بل زمانه کې نبیستر لدره هغه هغه حدیث او پیغمبر هغه بل او حدیث ځان سره وګه په خوغه جوز لړې به خو بلړو به خو دوبار نه راتلو ته بچلاړو یمن له ابد دې دې زکه دا خو غټي مزلوي چې تقلون کونه بعد راغله نو امام ابو حنیفه هغه وی چې زما په نيز باندې دا رפולیدن نہ کول د بهتر دي د قرآن سر ډیر نس دي دي او اصول کې زما په نيز باندې هغه نه کول چې کوم حدیث ته درפולیدانو دا, دا حدیث زما دا پر راجعه دی معمول به هدا دې مانا عمل کوم او دابل حدیث جائز نه کړو چې کوي جائز امام دا دا خپل خپل جا دی امام شافعی وی داغه د خپل هغه خپل اله مطابق فتوا کوي دا په نيز کول چی دی هغه دي معمول به هدا دې دي او چې زه کله کین نو ځای نه دی کئ منځکی دواړو کفر فتې په بل معنی نشته دا ته کوم د خلک خلکو زين خرابي دا وي اوروي دا, دا مزبونه د دینونو د فرکې دي د کینره په فرکې وی اغا اغا څخه اغا بل خبر ادم په دا, دا غتلو مزبونه فرکې نه ني نو د جمعه د رقم آداب دي جمعه ته مخابري نه کیږي بل جمعه ته خرص دا بالکل ناروا په جمعه د دنیاوی خبرې بي خې دغه منقال جمعه کې او جمعه کې بے فائدې او بے ضرورت و د کېدل ناروا دی خوښ وي راته بلار کې به کسی کینو دغه اندازم دی دغه عذابونه موږ معنی دی په خپله وایس کل ندخلو ایااد کا کرے چې موږ د دننه شه حاجیل کریتا دې کلیتا یني د بیت المقدس تا وقولو نو خریمن هدا دې کلینه حيث شیتم چتنه چخو خويستا سو رغدن بی سیاره خایو خبره بل د یو خبره تکون د مزبون خبره مې وچړله دغه خبره زده کئ څوک چې د کوم مسلک سره تعلق لري باید هغه مسلک مسلک وره فرقې نه ښا فرقې نه مذهب باید چې منه فرق تاسو په ذهن کې په دې منه خپل ذهن خلاص کړي کوم چې د کوم امام پیراوی وکړي وکړي باید هغه فتوی چې کوم د هغه هغه روان شي زکه علما ته وي زموږ دین کچیر ته وسړې وي چې نه ځما خدا اهناف او مسلک خو دې سیدا په دې کې خو شته لیکن دارا پھول دین خزو کوما زمادہ حدیث خوخته دا د خوایش تابع داري شو وسخه او بوستان کې خوایش تابع داري نشته ده په دی ول معنی زمونږه امت په متفق ده چې چوک د کوم مذہب پیروکار ده هغه په دغه فتوی مطابق با داغه د دا پربه هغه حدیث مول بیاوی چې کوم دغه مذہب مطابق هغه من فتوا شوی وي خو شه او ک یو سره بل بل مسلک منی نو هغه دلارت شي فول دی بل مسلک خوا نه کو چې نیم د دی نه نیم نه نیم نیم نه د خوا شتابید ده دا غنا ده نو وخورول بابا او دن نه شئ په در وازه جممات مامان دی سوتجددن سره بیا د بیمه کوئ و کوو او وای تا او وای دی جممات کېه تهتون کلمه قلیمه د مخفیه ته ځیکاس کار به کوئ کومه نبخانه بگو کنگا تا استا خطایه کم دگونه اون استاس و سنزید و محسین اینا او زیاد بگو کنگا نیکان ته اجر عجر بدلا فبدراللزینا نبادلا کرده اوز اوس دا, دا عذاب خبره دا پا دیزی که دره مانه منگا کهو فبدراللزینا دا بدلا بدلا دا که پخپلا معنه مانه را چون دو مفعول غواری یو مفعول کولند نمخ که کولنده یو مفعول دیده پاره او دوی مفعول چی را اغا حضف دیم نو بیا او مانا دا زیشی که دا بدلا منگا پخپل مانا خلوخا فبادر لزینه نو بدلا کرده اغا کسانو ظلم و چیزیاته کرده دیم خد اغا یو آغا. و جماعت که اعلان کولم مندی او دستی خبره د جماعت که اعلانم نرواده خانم گناه ده او دا دادا بونبي د ما کې اعلان ما وی اذان نو اذان چې دغه بهر په کار د نور نو خو هغه څه موږ خلک د تا په جاهل دي لن خبر داد دین 14 نه د بانکړه سي فبدل الذين نو بدل کړه دوی او بدل بدل کړه الذين کسانو ظلمج ظالمانو قولا خبر ولت قولا بقول دا بقول چې دا ټکي حذف دي د دویم مفعول نه قولا بقول بدل اکړه خبره پویو بل خبره باندې غیر لذي غیر لذي بيدار خبرينا کيل لهوم چويل شي ودويته اينه ار کليمه چو تعالی خود لوي چې جمعهت کې به حتتن کليمه وي د مغفرت کليمه به وي دوی جمعهت کې ته شروع کړه تون من شعيره دا کليمه شروع کړي جمعهت په لاره حنتتن يا لم غنم منل اجوار من تا پکار دي جمعهت کې دا د دنیا خبري شروع کړي د دنیا مامورات شروع نو الٰہی دې نجومات کې خود غنه مود جوار او دعا کول خو ناروا نه دي چې ګناخونه ده ولر آداب او خلاف شو دې خوښې بل تعالی او حکم کړي چې اور ته خود دې بیام خلاف کړي ذکر ته دا یو معنی نه شو بل خلکو دلته په معنی د قال غسرې قاله په معنی د قاله معنی, معنی واغستري شي بیا بل مفعول درته نشته ان بیا معنی دې چې ها فقال الذين نو ویلیه که سان ظلم وج ظالمان و قولا خبر خبر غیر لذی بغیر د خبرنه چې ویل شی و دویته دوی ویل چې تاسو جمعات کې حتتونه و مقصرات کلمه بو وی دوی بل کلمه ویله دوی د مقصرات و په زمانه دنیا خبره شروع غړي دنیا متاریبی وکړه د نه دا دعوا او باز خلک ویل دي چې دا بدله په معنی د اخزه ده درې معنی نو دې کوم د مفول دوه هم ضرورت ومن من هذا الشيء فأخذ الذين نوعا قصانه ظلمه كي قولا خبره غير الذين بغير داغا خبره ناه كي ويشه ودويته دره وره معنى سيده هذا وره معنى دره وره معنى بايدو شخان په ديزه که امام جساس ابو بكر جساس يو عالم ترشوه ده احناف و لوي عالم دخان مشكلات القران كغلقه ويچه داده نه. دا سابې کېږي چې په ذکر او اسکار کې په دعاګانو کې الفاظ بدلول ناروا دي هر ذکر بکه هر دعا بغواړي چې منکول وي پیغمبر علي سلامونه يا صحابه کرامونه کوم کوم الفاظ یا کومي دعاګان چې منکول منکول ندي دا ناروا دي خوښه لکه ګور زموږ بلی دین کې درود ته تاج ده درو ته نجیا درود ته تاج او خوښه نورم درود نشته ره صحی درود په درود ابراهیمی ده ایوب نور درود مصطفی حدیث وکړه خدا درود تا چي ده ا ته لری کون د بلاغان او نبی اسلام یادي لری کون کې د بلاغان او د مرزونو او دای ټول کفريه خبره دي دا حدیث نه ثابت نه دي دا د لقنو او د حدیث نه راغلي دي دا ټول درود نه درود تونجیا عادت دیکم ټول شرک غل شو غوول شوه ده امام ابو بکر جساس دا وین دا غالم د چې د د بوخاری شریف شرح لري او په 25 جلد کې او په 25 کال کې لري یو جل یا 25 یو وشکاله د بوخاری شرح لري اغه اغه یو حدیث لاندې ذکر کړي و یو سړی نبی اسلام تر اغلو او نبی اسلام ته ویل چې راسته ما دعا و خه نبی اسلام ته ویل چې وایا قل امنت بكتابك الذي ارسلته انزلته وبنبيك الذي ارسلته دا دواګو د دواړه د مأسر به جمله د بوخاری شریف د دوا بیان ده نو ‎وقولی یمان عربوں فرنا باز؛ چ아아 خبری خبری باز؛ و هو نبی ، ن 36 ۱ پیغمبر زوجن PROVNU Förber Мих Suit Moralahu Bismillah et acharya plinna dh.il propose perodorem. 맛 Lightning Railاه, Presentdoing la canina ibn Taliban twenty server, Ashtonzil nabi, ibn hunter, v�지 isna ilah 9-11-iz budina hab� reject.ды am Taxi board u nuts, landing one ve son. Bis now ve son and ab 있지만 from the Ring. выглядere cert un bro sẽ'll soon. arise un simple start GOT INCENT.V 완berry. frecodeajood.cem ya ما نبی ویره بنبی کان طبيب نبی کوی دا غ حدیث لاند دا امام انلی و دا غ حدیث دلیل دا قران ایتونه او دا غ حدیث دلیل نه چې دعاګان او اذکارو کې ځان نه بد غن شي کوله شي کوله چې ځان نه په کلفاز یو ځکه اذانه دعاګان جوړو کی اذانه جوړ کی هغه ذکر اسکار هغه دعاګان بغواړي چې هغه نه منقول دی هغه منډر کتابونه کې تل شی دا صحیح دعاګان وباندي د بددلل ل نه نو بله کړه کسانو دلممو چې ظالمان وو کان خبره په بله خبره کون به کوونه به رازی خه چې بدله په خپل مع نه شي خبره په بله خبره ی نځ که غزي که ت اشاره ده غیرره لي بهغیر دغه خبرې نه کله هم چې ویلله شووه دوی ته یا فبد ل نه نوویلله کسانو دلممو چې ظالمان وه ق یا فبدل الذین نواغثا کسانو دلمو جزالمانو قولنا خبره کوم خبره واغستا غیر الذی بغیر د خبرنا کیدلم چویل شوه دویته هغه خبره واغستا چې دوی ته ویل شوې نه و فأنزلنا ورولګو منګال الذین با کسانو باندې ظلمو چې ظالمانو رید ظالمانو مراد ته بدعتیان دیخه بدعت چې کید پیغمبر او د داغه د لارې نوځي دغه پیغمبر او ته یو کلمه خود له ودې نورې کلمه شروع کړي رید ګندازاب ته شو خبره بوخت نصر الرحمن الله را وسته بوخت نصر دومره عذاب د ظلم کړی خلکو سره چې د بلار مخ کې د ورور مخ کې د میړه مخ کې به دغه خزي خور وغه امور به په دې کوله به ځتی به کوله دا ګندازاب نو د ظلم وسره کړي ځکه دوی د لا دین دو وختل دا مونږ چینو ګډي عذاب یو کنه کله یو را باندې خوشي کړه را باندې بل را, را خوشي سرتانه په وانستان نور مسلمان ملکونه باندې کله کافر رواني کله بل کافر رواني دا ولی اما غزلمونه کایچ کو کو بوخت نصر بنی سایل سرکڑی دی دا چې موږ د علا دین تو تاسو ناس کړه وران کړه قرآن مینځ کښته نه دی چې قرآن نه یې په حدیثو ته پوښیږي او چې قرآن نه یې په پروفیټا په نور خبرو ته پوښیږي فوانزلنا راولی ګمنګال لذینا که کسانو مان دی زره موجی ظالمان وو رځنه ګنده عذاب من السماء دبرنه نزول العذاب من السماء بما په سبب د کاو یف سو کوره چې ودوی هوک ما ته ان کله افسه کوی لکیېږي وتلو ته فاسته فسی زه کو لکیېږي چې دا د الله حدود مات کې او دله د حدود د نه و ځکهو تفاسی کو لکیېږي دو د الله حدود مات که کلیمې بدلې کړی د جمتونو ادې و نکه موځکه اللهی ما د ذا را وګو و سکول نه او یاد که چېیویل منګه خوررو دن نه شي حاض قته دی فقولو منها نخورې د دی کلينا ه شیته چرته نه چې خوښ ستاسو رغدن بیس یاره ووت خللو بابا اودن نه شي پهوادره جممات سووجددن پهتابېدارره سره وقولو اووا حتون قلیمه د مخت نه غفر لکوم خط کومه بخنه وکوږه تا د ونه ستاسو سه نځدل موسی او زر د چې زیات بهکومونږه د نکانو ته ن ک چالو وي جممات او کې چاله ویللی چې کلیما بدلي سر کمم چې تهدي شوي مغېوي په بددلله لزی نه نو بله را کسانو دوله مظالمه چاالله ووي چې هغه جممات اداب نه کويیوهقلمی بدلی ځان دقلمی روباسي ځان دوه ګان روبااسسي په بدل لزی نه کسانو دوه مو چې ظالمانو خبره په بله خبره باندې نورې خبره شروع کړي غیر ل بهغیر دغه خبرې نه کېله همه چې ویلله شويوه دوی ته حته تون پهې نورې. يا فبدل الذين نويل فقال الذين نويل اغا كسان ظلموا جزائمان وقولنا خوي ويل غير الذي بغير خبرنا قيل لهم جويل شي ودويتا يا فاخذ الذين فبدل الذين معناه فاخذ الذين نواغى كسان ظلموا جزائمان وقولنا خبر كما غير الذي بغير خبرنا قيل لهم جويل شي ودويتا پنځل نه وروړي ګونو منګال الذين په پاکستان باندې ظلم او ځلمانو رځن عذاب غنده عذاب مینه سماي ده برنه بما په سبب دا کان چود یک سکونه حکم ماته اون کې